פרשת בו פרק יו"ד ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובין בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני אדוני. ויבוא משה ואהרון אל פרעה, ויאמרו אליו, כה אמר אדוני אלוהי העברים, עד מתי מאנת לענות מפניי, שלח עמי ויעבדוני. כי אם מאן אתה לשלח את עמי, הנני מביא מחר ארבה בגבולך, וכיסה את עין הארץ. ולא יוכל לראות את הארץ, ואכל את יתר הפליטה הנשארת לכם מן הברד, ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה. ומראו בתיך, ובתי כל עבדיך, ובתי כל מצרים, אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך, מיום היותם על האדמה עד היום הזה. ויפן, ויצא, מאם פרעה. ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים, ויעבדו את אדוני אלוהיהם, הטרם תדע כי אבדה מצרים. ויושב את משה ואת אהרן אל פרעה. ויאמר אליהם, לכו עבדו את אדוני אלוהיכם, מי ומי ההולכים? ויאמר משה, בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובבנותינו, בצוננו ובבקרינו נלך, כי חג אדוני לנו. ויאמר אליהם, יהי כן אדוני עמכם, כאשר אשלח אתכם ואת אפכם, ראו כי רעה נגד פניכם. לא כן, לכו נא הגברים, ועבדו את אדוני, כי אותה. אתם מבקשים, ויגרש אותם מאת פני פרעה. ויאמר אדוני אל משה, נטה ידך על ארץ מצרים בארבה, ויעל על ארץ מצרים, ויאכל את כל עשב הארץ, את כל אשר השאיר הברד. וייט משה את מטהו על ארץ מצרים, ואדוני, נהג רוח קדים בארץ, כל היום ההוא וכל הלילה. הבוקר היה, ברוח הקדים נשא את הארבה. ויעל הארבה על כל ארץ מצרים, וינח בכל גבול מצרים. כבד מאוד, לפניו לא היה כן ארבה כמוהו, ואחריו לא יהיה כן. ויכס את עין כל הארץ, ותחשך הארץ, ויאכל את כל עשב הארץ. ואת כל פרי העץ אשר הותיר הברד, ולא נותר כל ירק בעץ ובעשב השדה בכל ארץ מצרים. וימהר פרעה לקרוא למשה ולאהרון, ויאמר, חטאתי לאדוני אלוהיכם ולכן. ועתה, שנא חטאתי אך הפעם, והעתירו לאדוני אלוהיכם ויסר מעלי רק את המוות הזה. ויצא מעם פרעה, ויתר אל אדוני. ויהפוך אדוני רוח ים חזק מאוד, ויישא את הארבה, ויתקעהו ימה סוף. לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים. ויחזק אדוני את לב פרעה, ולא שילח את בני ישראל. ויאמר אדוני אל משה, נטה ידך על השמיים, והיא חושך על ארץ מצרים. וימש חושך. ויית משה את ידו על השמיים, והיא חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלושת ימים. לא ראו איש את אחיו, ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים. ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. ויקרא פרעה אל משה, ויאמר, לכו עבדו את אדוני, רק צונכם ובקרכם יוצג, גם טפיכם ילך עמכם. ויאמר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, ועשינו לאדוני אלוהינו, וגם מקנינו ילך עמנו, לא תישאר פרסה, כי ממנו ניקח לעבוד את אדוני אלוהינו. ואנחנו לא נדע מה נעבוד את אדוני עד בואנו שמה. ויחזק אדוני את לב פרעה, ולא אבה לשלחם. ויאמר לו פרעה, לך מעלי, הישמר לך, אל תוסף ראות פניי, כי ביום ראותיך פניי תמות. ויאמר משה, כן דיברת, לא אוסיף עוד. ראות פניך.